25. Szenenmut sírja. Téba hegyei között napjainkban. A bejáratot lezáró szikla eltávolítása után úgy tűnt, újabb akadállyal kell megküzdeniük. Mázsás sziklákból álló hatalmas kőrakás állt a útjukat, amely egészen az üreg tetejéig magasodott fel. Úgy látszik, még sok problémánk lesz jegyezte meg epésen Herizon, aki azt hitte, hogy már semmi sem fog az útjukba állni. Lehet, hogy az egész sír be van umolva? Ez csak egy mesterséges akadály. Válaszolt mosolyogva Omar Herizon bosszus megjegyzésére. Amit a sírablók megtévesztésére állítottak a bejárathoz. Egy csapda. Az volt a sír építőjének célja, hogy hozzád hasonlóan azt higgyék, a barlang beomlott. Intett a katonáknak, akik elkezdték a kövek elhordását. Rövid fél óra sem telt el, a bejárat nyitva állt. Mindannyian szinte döbbenten nézték az elébük táruló folyosót, amely a várakozástól eltérően szinte mentes volt a falakról és a barlang mennyezetéről lehullott törmeléktől. Szenenmuth láthatólag a sírhelyének kiválasztásakor a falakat alkotó kőzet minőségét is szem előtt tartotta. A tényleges folyosó a hatalmas kőrakástól megtisztított hely után kezdődött. A folyosó bejáratánál, mint egy őrizve a bejáratot, két életnagyságú szobor állt, a sólyon fejű hórusz és a krokodil fejű szobra. Mindkét szobor finom kidolgozású volt és szinte teljesen megőrizte eredeti színeit. A folyosó a bejárattól mintegy 30 méteren keresztül folytatódott. A falakon élénk színű jelenetek az ókori Egyiptom mindennapi életét mutatták be, az aratástól a kenyérsütésig. A mennyezet a kék eget ábrázolta, amelyen különböző madarak repültek. 30 méter után a folyosó kiszélesedett, és egy kör alakú térbe torkollott. A falakon szörnyek és démonok alakja volt látható, a menyezeten az éjszakai égbolt csillagokkal. A tér jobb oldalán keskeny, meredek lépcső vezetett lefelé. Musztafa egy katonát küldött előre, aki erős zseblámpával világította meg a lefelé vezető, sötét, csupasz falu folyosót. A többiek óvatosan követték. Az elővigyázatosság indokoltnak bizonyult. A lépcső hirtelen jobbra kanyarodott, és az előre küldött katona olyan hirtelen állt meg, hogy a mögötte haladó Mustafa majdnem beleütközött. Szerencsére lassan haladtak, így csak éppen hozzáért az előtte megtorpanóhoz, különben lelökte volna az utolsó lépcsőfokot követő, mint egy négy méter mély üregbe, amelynek aljában a zseblámpa fénye éles és hegyes szikladarabokat világított meg. Ez egy újabb csapda bosszankodott Imár Omár is. Forduljunk vissza, a kiszélesedett részből valahol folytatódnia kell az útnak. Visszafordultak a lépcsőn, többen hátráva, mint a rákok lépegettek felfelé, mert a keskeny helyen alig lehetett megfordulni. Amint mindannyian felértek, Omár és Szuzan körbejárták a teret és végig kopogtatták a falat. Végül a lépcsőtől nem messze, egy különösen gonosz kinézetű szörny képe mögött a fal mély, kongó hangot adott a kopogtatásra. Itt bontsatok, de óvatosan! Adta ki az utasítást Omár. Két katona csákányával óvatosan elkezdte a falat bontani, és hamarosan újabb folyosó nyílt meg előttük. Ez a folyosó nem volt olyan hosszú, mint az előző, legfeljebb húsz méter. A folyosó falait a 180 tonnás obeliszk téba városába történt szállítását és felállítását ábrázoló domborművek díszítették, ugyanazok a domborművek, azok meglepetésére, akik látták Hadsepszut királynő halotti templomát, azzal a különbséggel, hogy az itteniek sokkal jobb állapotban maradtak meg. A folyosó végén ugyanúgy, mint a bejáratnál, két isten szobor állt, a sakálfejű Anubis és Tott Istené, aki az ibisz madár fejét viselte. A folyosóról belépve négyszögletes díszes terembe jutottak, amelynek a falait díszítő domborműveken az építész alakja volt látható különböző istenek, így hórusz, és tot társaságában, amint áldozatot mutat be nekik, és ők kifejezik irányában jó indulatukat. A mennyezet ismét az éjszakai égboltot ábrázolta, rajta különböző csillagképekkel, középen pedig maga a nap és a hold. A terem közepén díszes szarkofág állt, amelynek azonban a fedele el volt tolva. Omár és Suzan odarohantak, hogy belenézzenek, de csalódottan néztek egymásra. A szarkofág üres volt. Úgy néz ki, ezt is kifosztották mondta csalódottan a lány. Nézzünk azért körül, mondta a núbiai, akiben még élt a remény egy szikrája. A központi teremből mint három oldalra, a negyedik a bejárati folyosó volt, egy-egy kisebb terem nyílott, nyilván raktár céljait szolgálták, amit a különböző használati tárgyak és használói képei mutattak a falakon. Mint várható volt, ezek a termek is üressek voltak. Ezek is üresek, mondta Búsa Nomár. Találtam valamit, jelentette az egyik katona, és átadott Musztafának két ezüstpénzt. Egy másik katona is jelentkezett, hogy diadalmasan átnyújtson egy kis tört, ami az egyik sarokban hevert. Ez is azt bizonyítja, hogy valaki már járt itt előttünk, mondta szomorúan Susan. A sírt kifosztották. A pénzeket és a tört a sírrablók vesztették el. Ezzel Omár és Musztafa Kebír is egyetértett, és mindannyian meglepve nézték Herizont, aki egyszerre csak hangosan felnevetett. Mit tötölt ki már megint az a híres írói fantáziád? förmet rá dühösen Susan. Semmi különöset, csak megfejtettem az utolsó hiányzó szó jelentését a szövegben, mondta gúnyosan az író. – Mi az a szó? – kérdezte a núbiai nem túl nagy érdeklődéssel. – Mondd el, bár most már nem túl érdekes. – A szó? Csapda? Gondolod, hogy nem érdekes? – nézett rá Omárra jelentőség teljesen herizon. – Hogy is szó ezzel kiegészítve az a csónka mondat? – Valahogy így? – próbált visszaemlékezni Omár. Ne felejtkezzél meg a három csapdáról, amiről csak a főpap Hapuseneb tud. – Na és? – szólt közbe bosszankodva a lány. – Mit érsz vele, te okos? De omár arcára kiült a meglepetés, míg a szája is tátva maradt. – Csak nem arra gondolsz? – kérdezte és tágra nyitotta a szemeit. – Csak igen? – mondta diadalmasan az író, majd Szuzan felé fordult. Hány csapda volt eddig? Hát a kőrakás, a bejáratnál, meg a levezető lépcső, mondta Susan zavartan, mert még mindig nem értette, amit a másik kettő már értett. Csak kettő, nem volt több. Hát ez az, kiáltott fel most már diadalmasan a núbiai is. Igen, csak kettő, bólintott herizon, mert ez a harmadik csapda. Eltartott egy darabig, amíg mindannyian megértették, hogy az üres, kifosztottnak látszó helyiség az építész harmadik, legravaszabb csapdája. Ha a sírrablók el is jutnak idáig, azt kell hinniük, hogy mások már megelőzték őket. A valódi sírhoz tovább kell innen jutni. Omar és Susan újra nekiláttak a falak kopogtatásának, és vállalkozásukat ismét siker koronázta. A bejárattal szembeni mellékhelyiség közepén ismét kongó hangot adott a megkopogtatott falrész. A katonák ismét óvatosan nekiláttak a kijelölt rész lebontásának, és alig fél óra alatt a kutatók előtt megnyílt az út Szenenmut sírja felé. A magukkal vitt lámpák fénye egy különösen díszes hosszú folyosót világított meg amelyből mindkét oldalon három-három fülke nyílt. Szemben velük egy tágas helyiséget láttak, amelynek bejárata előtt ismét két újabb istenszobor állt. Ízis és Ozirisz, állapította meg Herizon hangosan. Meglepő, hogy rájuk ismertél, jegyezte meg gúnyosan Susan, akit bosszantott, hogy a régészetben és egyiptológiában járatlan író volt az, aki megoldotta Senenmut csapdáinak rejtéjét. Hiába! vaktyúk is talál szemet. Amióta részt veszek ebben az expedícióban, rengeteget tanultam régészetből és egyiptológiából. Persze nem tőled, hanem Omártól. Vágott vissza Harrison a többiek derültségére. Ezeket a képeket és domborműveket az építész halála után készítették? kérdezte Mustafa. Nem, rázta a fejét Omar. Mindezt még halála előtt maga Senenmut tervezte így. Ahogy a csapat elhaladt a két oldalt elhelyezkedő mellékhelyiségek mellett, lámpáik fénye visszatükröződött a bent lévő tárgyakról. Aranyedények! Kiáltott fel az haladó katona. Itt pedig aranybútorok! Kiáltotta a másik. A menet megtorpant. Mindenki beszeretett volna menni, hogy közelről is megtekintse a kincseket, de Omar megállította őket. Először menjünk a sírkamrába! Adta ki az utasítást. Később mindent meg fogunk nézni, de semmit sem szabad elmozdítani, amíg a hivatalos szemle le nem zajlik. A csapat engedelmesen továbbment az ajtóig, amelyet két oldalról Ozirisnek, az alvilágistenének és feleségének, Ízisznek szobra őrzött. Belépve a tágas, hadszögletű terembe, amelynek oldalán hat oszlop helyezkedett el, mindannyian álmélkodva bámulták a falak domborműveit, amelyek eredeti színei az évezredek alatt alig fakultak valamennyit. A bejárattal szembeni színes dombormű Szenenmut temetési szertartását ábrázolta, amelyben a főpapon kívül maga a isten is részt vett. A másik oldalon Osiris az Alvilágúra fogadja az építést, aki áldozatot mutat be neki. A többi falakon más istenek is láthatók voltak, természetesen Szenenmut társaságában, és az egyik képen, Hatoristen nő mellett Hatshepsut királynőt ismerték fel. A mennyezetet itt is az égból díszítette, de nem csillagok voltak rajta láthatók, hanem maga a napkorong, amelyet egy skarabeusz görgetett maga előtt. Középen geometrikus és csillagászati jelekkel díszített szarkofág volt. Omár utasítására félretolták a szarkofág fedelét, és a lámpák fénye visszaverődött Szenenmuth tömör aranyból készült koporsóján, amelyet drága kövekkel kirakott színarany halotti maszkja díszített. Miután megnézték a mellékhelyiségekben elhelyezett tárgyakat, aranyozott hintót, ezüstbútorokat, valamint rengeteg egyéb felszerelést és terményeket, amelyek az egyiptomiak hite szerint szükségesek voltak a túlvilági élethez, a csapat elindult kifelé. Ha mindent megnéztünk és lefényképeztünk, mehetünk, adta ki az utasítást Omár. A sírhelyet újra lezárjuk valamivel, még magam sem tudom hogyan, a százados úr őrséget állít, én pedig azonnal értesítem Kairót. Biztos vagyok benne, holnap reggel nyüzsögni fognak itt a fejesek. Ennek a sírnak a gazdagsága vetekedik a fáraókéval, jegyezte meg kifelé menet Herizon. És észrevettétek, hogy Senenmut halotti maszkja olyan szakállat viselt, mint a fáraók? Pedig nem volt hozzá joga, bólintott Susan. Lehet, hogy az egyiptomi vallás és a társadalmi szokások ezt nem engedték meg, döntötte el a vitát Omar. De tett annyit, mint egy fáraó. Szerintem Senenmut korának legjelentősebb elméje volt. Úgy döntött a túlvilágon, Oziris birodalmában ő is fáraó lesz. Én megítélem számára azt a szakált.